Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Tkiendelea na سلسله katika kitabu cha Hil yatatlib alilm. Baada ya utangulizi ikiwa hiki kikao cha 3 katika durus zinazofungamana na kitabu hiki cha hiliya tatalib alilm asema muallif rahmatullahi ta'ala alayhi الفصل الأول adabu atalib fi nafsihi asema kitengo cha kwanza alfasl alawwal kitengo cha kwanza kifungu Yalenlo mkusudia Mwanafunzi awe ni mwenye kushikamana nayo katika pambo ambayo ninamtumia mwanafunzi pambo la kwanza ambalo mlazimu ni adabu talibu fi nafsihi adabu za mwanafunzi maana ni adabu mbali, mbali ni nyingi adabu zake yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwa nafsi yake yeye mwenyewe namna anavoamiliana na nafsi yake kwa dhati yake kabla hajaamiliana na rafiki yake au mwalimu wake au vitabu vyake ama kutoka nje kwenda kwa mwingine yeye mwenyewe na nafsi yake ni vipi ataamiliana na nafsi yake katika njia ya kutafuta elimu asema almuallif Alilmu ibada Jambo la kwanza ni kuwa elimu ni ibada Elimu ni ibada Bila shaka elimu ya dini ingawaji na zile zinginezo lao mtu atakusudia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akawa anasoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa taala kwa mfano ku, kuwasaidia umma Islamu, wa Kiislamu katika maradhi yao atapata fungu lake katika ajra yake na ni pia ni katika ni ibada lakini iliyokusudiwa hapa moja kwa moja ni kwamba ni elimu ya sheria ya kujua halali na haramu kama unatoka nyumbani ukakusudia kwamba naenda kuswali kwa kutafuta aradhi za Mwenyezi na kutaka thawabu na kuogopa adhabu yake Mwenyezi Mungu wa taala basi vile vile elimu ni ibada kama hivyo bana ukitaka kupata thawabu miongoni mwe njia za kupatia thawabu ni elimu akasema aslul usuli fi hadhihi alhilya bal wa li kulli amrin ma ilmuka bi anna alilma ibadah asema msingi wa msingi muhimu katika pambo hili katika pambo hili ina msingi mbali, mbali imekusanya nukta muhimu mbalimbali bali mbali kila jambo muhimu katika hili ya hii na katika kila jambo muhimu ambalo kwamba watu wanalikimbilia. ni kuwa utambue ewe mwanafunzi kuwa elimu ni ibada ulijue hilo ikiwa kwa unafikiria labda elimu ni njia tu ya kuchumia dunia ukawa umepanga malengo yako kwamba mimi nasoma sasa e, ikiwa lengo langu kuishia kwake ni kwamba niishie nikiwa daktari nikiwa ni rubani na mingineyo, basi katika elimu ya dini malengo yoyote yale kuwa nayo ni kwamba ujue kwamba elimu ni ibada kama vile unavyoswali unaswali kwa ajili ya Mwenyezi kama unavofunga kama unafanya unavofanya ibada nyingine yote jua kwamba elimu hii ni ibada na ndio sababu kataja hapa muallif akasema al ba'dhu alulama alilmu salatu sirri wa ibadatu elimu ni sala ya sirri na ni ibada ya moyo na ibada ya moyo kwa mtu ile ana elimu atekeleza swala kwa siri yani si kwamba ataswali kwa siri hiyo elimu dhati yake ni swala ya siri na ni ibada ya moyo na itakapokuwa kwamba elimu ni ibada wa alayhi fa inna shartal ibadati ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala itakapokuwa elimu ni ibada basi masharti ya ibada itakuwa ni kuwajibika katika elimu yako kule kutafuta kwako elimu kwa mujibu wa kuwa elimu ni ibada basi ya kulazimu utimize masharti ya ibada na sharti ya kwanza ni ikhlasu niyya lillahi subhanahu wa ta'ala ni juu yako kutekeleza ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo taja Mwenyezi wataala Subhanahu wa Ta'ala illa liya'budu Allāha mukhliṣīna lahu ad-dīna ḥunafā hawakuamrisha ahlil na hawakuamrisha ahlil kitāb ketika walaw yutangulīya ketika nyumachi zilizokuwa kabla yetu na pia na sisi kama ilivyokuja katika nyingine wa iyyakum na sisi ila liyabudullah isikuwa au muabudu munyeezimu subhanahu wa ta'ala hii ni sheria iniyotuhusu na sisi kwamba tumeamrishwa tumwabudu munyeezimu hawakuamrishwa waumini wanaofuata sheria walikuwa kabla yetu na waumini katika zama zote hawakuamrishwa illa Allah ila wa muabudu munyeezimu wameamrishwa, wamwabudu wa, wa Allah kwa hivyo jambo la kwanza muhimu sana wa ibada zao zote wazielekeze kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala mukhlisin lahu ddin huku wakimtakasia dini yao katika ibada zao wakitakasa wakifanya ibada zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hu nafaa wakiwa mbali na shiriki wakimili kwa tauhidi wakielekea a tauhidi kumpokea munyezungu wakifanya kwa ajili ya munyezungu na katika hadithi ya fard kama alivotaja alimuallif wa fi hadithi ya fard mashuhur katika hadithi ya alfard mashuhur yani na sahabi mmoja na baada yake katika wanafunzi wake alupokea ni mmoja tu kisha ndio ikaanza kupokelewa na wengi katika wale waliokuja katika baada katika zama za matabiin kuwa hadithi ambayo ni mashuhuri hadithi ya inamaa alamaal bi niyyat hadi hadithi ya umar bin al khattab ni hadithi mashuhuri mno inasemwa katika semu zote na watu wote hadithi hii ilipokelewa na umar peke yake hadithi hii ilipokelewa na umar na huyo mtu mmoja pia naye akamfundisha mtu mmoja tu kisha ndio ikaanza kupata wengi katika wapokezi baada ya yasohaba na hao wengine wawili waliokuja baada yake uh, Wallahu Taala aalam Hadithi hiyo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم asemwa Hakika matendo huzingatiwa kwa nia. Kupata thawabu ya matendo uliyoyafanya inazingatiwa umefanya kwa nini? Nini ilikukusukumia kufanya ibada ile? Je, umefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Umefanya kwa nini? Nia gani lengo lako nini katika kufanya jambo lile? Kwa hivyo utakapo ili upate thawabu yako ni nia na pia namna unavyofanya namna na pia nia imetajwa katika hadithi hii na namna imekuja katika e, yani, namna ibala ila njia ya kuifanya katika hadithi ya Na, na Aisha radhiallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa rada haliko katika ambi yetu Mtume sallallahu asema kwa hivyo lazima iwenia ni kwa ajili ya, ya Mwenyezi na iwe inafikiana ya na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama alivyofundisha akataja katika uwanja wetu huu wa elimu wa kutafuta elimu akataja akisema kwa fa infaqad alilmu ikhlason niyyah min ila asema inapokosa elimu ikhlas yani mtu anapokosa ikhlasi katika kutafuta kwake elimu akawa hatafuti kwa ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hubadilika kutoka katika ibada bora bora yani kutafuta elimu ni miongoni mwa ibada zilizo bora na taati zilizo nzuri zilizo afdhali zilizo bora katika, inatoka kuwa ni ibada bora mpaka katika makosa yalo makubwa ila ahatti al katika mukhalafat yambazo ni kubwa ahatti yenye kumtweza yenye kumweka chini mno alikuwa ni mtu mwenye kuheshimika kwa kutafuta elimu lakini kwa kuwa nia ya yake ni mbovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anamweka anamtweza inakuwa ni mukhalafat iza chini mno yani, anakuwa mtu huyu anafanya kosa kubwa بدلا ان يكون انفني عباده ان يكون انافني مكوسا كيشا قال واسيئ يحطم العلم مثل ريا رياء شركين او رياء اخلاص ومثل التسميع بان يقول مسمعا علمت وحفظت اتى كوا Hakuna jambo ambalo linavunja elimu hakuna jambo linalovunja elimu kama ria katika mambo mengi yanovunja elimu kunaayo mambo mengi lakini katika kubwa ambayo inavunja vunja elimu ikaharibu elimu ya mtu ni ria na ria ni mtu kujionyesha yani kufanya kwa ajili ya kutaka kuonekana na hapa akataja sampuli mbili zaliaa sema ria ushirkin ria ushirkin ni mtu kufanya ibada ile kwa sababu anaonekana kwa mfano mtu akaswali akapamba ile sala yake mno akaonyesha utulivu katika sala yake na kurefusha katika rukuu yake na sujud akaifanya sawa sawa kwa sababu anajua kwamba fulani anamwangalia kwa hivyo anafanya kwa sababu ya kuangaliwa na yule fulani wala haifanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hii yaitwa ria au shirki au akafanya ria ya ikhlas kwamba akataka kujulikana kwamba yeye ni mukhlis kwa hivyo akaacha kufanya ibada fulani imani katika kutafuta elimu akaacha kufanya jambo ambalo kwamba alitakiwa afanye kwa sababu atakiwa a, a, anataka kuonekana kwamba yeye akona ikhlas kwa hivyo riau ushirki ni mtu kufanya ibada ili aonekane kwa sababu anaona watu anamuona na riau ikhlasi ni mtu kuwacha ibada kwa sababu hataki kuambiwa yeye analia akaacha ibada kwa sababu ya watu kwa hivyo ya kwanza amefanya kwa sababu ya watu na ya pili amewaacha pia kwa sababu ya watu kwa hivyo mtu ni awe ni mwenye kujiepusha na yote mbili Hayama mambo mawili aje ajiepushe nayo A, aache afanye ajiepushe na shirki ya naria ya shiriki, asifanye ibada kwa sababu ya kuonyesha watu na asiache ibada kwa sababu ya kutaka kuonekana kwamba ana akona ikhlas bali afanye yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akiacha aache kwa ajili ya Mwenyezi wala si kwa ajili ya watu hizi mbili amesema sema kwamba ni katika vitu ambavyo ndivyo vinavunja elimu vinaharibu elimu vina ya mtu wa mithru tasmia. na pia kama vile kutaka kusikika kusikika akataja ye mwenyewe akabainisha kwamba e, mfano wake ni mtu kusema akiwasikiza watu akiwatambulisha aki watu wa wamjue wa mjue kwamba yeye ni nani akisema kwamba alimtu mimi najua kadha na kadha nimesoma hili na lile na lile wa hafizdu, na nimehifadhi e, kiwango hiki na kile kwa hivyo nimehifadhi katika matni nimehifadhi matni hii alfiyat idadi ya alfiyat nimesoma katika masail eh, kadha wakadha muhimu mtu hatakiwi eh, kuwa na hali hii kwamba eh, akiona kwamba mazingatio ya watu hayapo kwake kwamba ataka ku, ku, ku, kulazimisha kwamba watu wamtambue ye eh, nani eh, akawa ni mwenye kutoa eh, tarehe yake eh, Na ni tofauti na tarjamaa kama ilivyo katika e, vitabu vya ahli Uwa ni yenye kuwashajaisha wanafunzi lakini hii ni mtu mwenyewe kusema tena kwa, kwa nia ya kutaka kusikika na kujulikana kwamba mimi bana e, najua kadha na kadha mimi si, si, si, si mtu wa kawaida mimi na hali hii ni jambo ambayo kwamba ni hatari kwa wanafunzi akataja Uh, al-allama bakra buzaida kasima wa alayhi faltazim faltazim atakhallusa min kulli ma yashub niyataka fi sidq al-talab kwa mujibu huo unapojua kwamba ni katika mambo yanoharibu matendo yako na khususa katika utafutaji wako wa elimu akasema kwamba basi lazimishe eh? kujitakasa faltazim atakhallus Jilazimishe kujiweka mbali kujitakasa kujisafisha na kutokana na kila ambacho kinaweza kuharibu nia yako kila kinachoingia katika nia yako kikawa kimetia dosari katika ukweli wako wa kule kutafuta elimu ikawa ni yani, imekuwa tena si kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu au ikawa si ibada tena kwa hivyo kila ambacho kinaweza kuingia katika nia yako Ikaharibu, kasema jilazimishe ewe mwanafunzi kila mara jiangalie ewe mwanafunzi kwamba kwa nini unasoma elimu angalia chochote ambacho chaweza kuingia katika nia yako kikawa ni, ni chenye kuharibu makusudio yako ya kutafuta ya ukweli katika kutafuta elimu chunga vitu kama hivi Visije vikawa ni vyenye kukosibu akataja mfano wakasema, al agrabin, au, wa vitu kama hivyo akasema ka hubb al-dhuhur wa tafawuq ala al-aqran wa ja'luhu li wa akataja kama vile kupenda kuonekana kupenda kujulikana mtu akawa natia bidii atambulike yaani katika ulimwengu kwamba fulani pia naye yupo mwanafunzi atakiwi kuwa na goloko hii kwa sababu kama mtakavyokuja kuona katika vitu vinavyovunja wanafunzi ni mtu kujidhihirisha attasadduru qabla attaahl ni mtu kujitokeza kabla aja na sisi pia ni katika wanafunzi wadogo tu eh, ni katika mudhakara ambao tunadhakiri pamoja lakini ata, atasadur ni mtu kutaka kufika daraja za kutoa fatwa kufika daraja za kuzungumza katika mbele hata ya wanazuoni eh, na kutoa kararati mbalimbali mbali. eh, kama tunavyoona baadhi za wanafunzi wanavyofanya na ikawa ni sababu za wengi kuteleza na kupita njia zisizo sawa. Ndio muombe atuhifadhi na jambo kama hili. Pia vile vile akataja watafawuku alal aqran. Na mtu pia vile vile kupenda kuwa juu ya wale rikazaki. Kwa mfano, mtu anao wenzake waliosoma pamoja. Hao ni ma ni Ni rikazaki katika elimu au katika umri pia basi anapotaka ku aonekane yeye ni mbora katika wale wote waliosoma pamoja katika zama moja akataka aonekane kwamba yeye ni bora kuliko wale wenzake ikiingia nia hiyo katika moyo wake akawa yeye ana ana kwamba mi nionekane ni mbora kuliko wale wengine na hii hili ni jambo khatari sana kwa wanafunzi Lipo mno basi hili linakuwa lenye kumharibia ukweli wake wa kutafuta elimu kwa ajili ya Mwenyezi inakuwa inakuwa si kweli kwamba anatafuta elimu kwa ajili ya Mwenyezi haiwi kamili inakuwa ni yenye kupungua kwa hivyo mtu atakiwa kila mara awe ni mwenye kuichunguza nia yake na kujiangalia ajue kwamba anatafuta kwa ajili ya Mwenyezi na yote hii ukiangalia inapelekea mtu katika tawabu Wajaluhu pia kataja jambo lingine wa ja'alahu sullaman liaghrad na pia kuijalia kuifanya elimu ni ngazi kwa malengo yokupeleke katika malengo mtu kama masomo ya dunia katika elimu za dunia na profession mbalimbali mtu ukusudia afikie malengo yake afikie kuwa ni daktari kama tulivyotaja hapo awali au awe ni rubani Uh, hawawe ni mahandisi na mwingine katika uh, malengo basi katika elimu ya dini watakiwa tu lengo lako ni kwamba iwe kwamba unajua ni ibada na unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa lengo la kujiondolea uh, ujinga wewe mwenyewe kutojua dini yako Halali na haramu na pia kuwaondoshea wale watu ambao kwamba Uh, waataka kuondosha katika umati wako manaki katika njia ya da'wa hili ndilo litakiwa liwe ni lengo kinyume na kwamba isije kawa lengo ni kwamba nataka nipate kaza katika dunia kaza na kaza bali hiyo ikao katika mikono ya Mwenyezi na yeye ndio mwenye kugawa na hawapotezi waja wake wale wema wa a'rab vile vile eh, a'rab ni ni kama vieo au e, ni malengo ambayo kwamba ni, ni vitu maanake vitu vya dunia wa aradni ni vitu kama ni mambo kama vyeo e, vieo kwa hivyo usitafute vitu kutoka kwa elimu ya dini Ustafutie kwamba vitu vya dunia vile vile arad ustafutie pia malengo yako ya kidunia minjahin kama vile cheo eh, wataka kuwa katika nafasi kubwa sana ya qadha au katika wanazuoni juoni wanaotambulika Kenya na wewe pia umo isive ndiyo lengo soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu huuinua wale ambao kwamba wamesoma kwa ajili yake yarfaillahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat au malin. isiwe pia vile vile lengo lako ni mali au taadhimin au kuadhimishwa kufanywa wewe Kuonekana kwamba ni mkubwa uka, ukawa ni mwenye kuheshimiwa na watu au suma. au kusikika katika ulimwengu yote haya hayapaswi ku ndio malengo ya mwanafunzi au talabi mahmada Kutafuta kusifiwa na sarf wujuh nasi ilaik kuelekeza watu kokowe ikiwa watu kwa, kwa kimuelekea mwana fulani na wewe wapinduke wakuelekee wewe sasa kwamba wewe ndio umeshikua nafasi mwanafunzi hupaswi kuwa na akhlaqi au nawaya sampuli hizi hupaswi kuwa na malengo sampuli hii fa hadhi wa amthalaha idha shabat innia, kwani malengo kama haya yanapoingia katika nia malengo kama haya na mfano wake yanapoingia katika nia yanapoingia katika moyo wa mtu katika nia yake afsadatha inakuwa ni nyenye kuharibu ile nia inakuwa ni kumharibia yule mwanafunzi ile elimu yake inakuwa ni kumharibia nia yake na elimu yake na njia yake ya utafutaji wa elimu wa dhahabat barakata na baraka ya elimu inakuwa ni kuondoka na kupotea walahada yatayen ualik an tahmiya niyatak min shubul irada li ghayrillah na kwa hilo basi watakiwa ewe mwanafunzi, uwe ni mwenye kuihami na kuilinda na kuichunga e, yako kutokamana na kila kinachoweza kuingia ndani yake katika malengo ya kutumkosudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kutafuta kwako elimu lazima uwe ni mwenye kuchunga hilo Lisije likapatikana jambo kama hili kwamba linaingia kwenye nia ya yako bali utahmil hima bali watakiwa pia vile vile uchunge uchunge hima hima ni mipaka yani manake weka ulinzi katika nia ya yako isije ikaingia nia yoyote ama jambo lolote la kumkusudia Mwenyezi Mungu kisha ulinzi huo weka ulinzi wa nia yako na huo ulinzi uweke u, ulinzi na tahmi hima yani mipaka yako uiwekee ulinzi wambali weka mipaka yani ya nia yako isije kitu kisha mipaka hiyo linda mipaka kabla ya kufikia nia maana mbali sana kama tulivokatazwa kama lilivyoja makatazo kwa katika aya wala taqrabu zina msikoe msikurubie uzinifu musikaribie kabisa msiukaribie uzinifu na katika mambo ya kukaribia uzinzi ni mtu eh, ku, kuangalia moja wapo ni kuangalia mambo ya haramu kuangalia wanawake eh, katika eh, yani bila mipaka yani mtu kuwa anaachilia ana macho yake katika kuangalia bila ya kujihifadhi macho yake kuangalia. Basi huyu anakuwa ametekeleza mambo ya kukaribia katika uzinzi, katika uzinifu. Asa maadamu kuangalia ndio ilokatazwa wala taqrabu Usikurubie. basi umekatazwa kuangalia na vitu hivyo. Kwa hivyo kabla ya uzinifu ushazuiwa, ushazuiwa mambo mengi kabla ya kufikia jambo kama hili. Na pia vile vile katika niya yako ya kutafuta elimu watakiwa kwanza uichunge niya yako na uiwekee ulinzi kisha ulinzi huo Ndiyo ulinde tena, uwekee tena ulinzi mwingine. Wallahu Taala aalam. Akasema walilulama'i fi hadha aqwalun wa, ma wa mawaqif. Bayantu tarafan minha في المبحث الأول من كتابي من كتاب التعال ويزاد عليه نهي نهي العلماء عن الطبوليات هي المسائل, المسائل التي يراد بها الشهرة اسما وانا زواني وانا أقوال كنا زو اقوال كثيره ketika حياهه الذي تمهلهه ketika نامنا يا من anaweza kuharibu nia yake ikiwa hakumkusudia Mwenyezi Mungu bali mahimizo ya kukusudia Mwenyezi Mungu katika kutafuta elimu asema kwamba wanazuoni wana kauli nyingi mno katika katika jambo hili katika swala hili na pia wana misimamo na katika historia ukiangalia utapata mengi kisha akataja kwamba ubayantu tarafan minha fi kitab At-ta'alum kwamba mingine nimeyabainisha katika kitabu katika kitabu kingine katika vitabu vyake al-al-allama Abu Zaid Anacho kitabu chaitwa At-ta'alum katika kitabu hiki katika kitabu hiki cha At-ta'alum ameelezea amebainisha uh, vile vile baadhi za kauli za na zao, usiana, na mawaqif zao kuhusiana na swala hili la kukusudia e, kumkusudia Mwenyezi Mungu katika kutafuta elimu katika kitabu hiki cha at cha Sheikh Bakr Buzayd ame uh, baadhi za mambo ambazo او مواقفنا اقوالي امباظ زمتجوا ونزووني كتيكا صلاهيل تكيندليا كتيكا كتابو جهليا اقسم شيخه ويزاد عليه نهي العلماء ان يتبوليا kwamba na inazidishwa tunaongezea yani katika mawakif na akwali za ahli alilm ambazo zimetaja au amezitaja Sheikh Bakr Abu Zaid katika kitabu chake cha at-taalum e, ametaja baadhi za aqwal na matendo ambayo au mawakif ambazo za wanazuoni katika kuelekeza wanafunzi katika kasdi yani kasd yao waao wanamsudia Mwenyezi Mungu wa, wa, wa taala pia asema kwamba tuaongezea juu ya hayo wayuzad عليه nahyul ulama anittubuliyat makatazo ya wanazuoni walipokataza mno walipokemea makali yani atubuliyat kusiana na mambo ambayo kwamba ni atubuliyat atubuliyat at wallahu alam, lakini kama alivoelezea inaonyesha kwamba neno atubuliyat at yetukana na neno attablu na atabli at ni ngoma ambayo e, huchoa sauti kipigwa. kwa hivyo wa وهي المسائل al alati يراد biha shuhra. yani ni yale mambo ambayo mtu hufanya kwa sababu ya kutafuta umashuhuri, kujulikana Asema kwamba inaongezewa juu ya aqwal na mawakif za wanazuoni katika kumkusudia Mwenyezi katika kutafuta elimu pia vile vile yaongezewa ya, ya nini yaongezewa masail za tubuliyat makatazo ya wanazuoni waliokukataza uh, tubuliyat mambo ya kutafuta umashuhuri waqad qila zallatul al alimi madhrubun laha zalla zallatu alalim makosa ya ya mnachuoni ya ya msomi mazrubun laha tablu, hupigiwa ngoma maana awamu na watu ambao kwamba usufaa yani afwan yanakusudia kwamba wale awamu mara nyingi mara nyingi wao huwaona wanazuoni kwamba ni kiigizo chema asa mwanafunzi anapoingia katika njia ya kutafuta elimu na nia yake ikawa sawa si sawa akakosa taufik huenda akawa ni mwenye kuteleza na akafanya jambo la kosa na kule kukosa kwake nia ya ikhlas ni kosa na kutafuta umeshuhuri kila moja ajue kwamba huyu anatafuta umashuhuri kabla haja hajakuwa sawa kwa hivyo hiyo ni zalla ambayo itakuwa ni nyenye kupigiwa tabl yani kusherehekewa na, na watu ambao kwamba wanapenda kutumia makosa za wanazuoni kama kisingizio au ndio njia ya kuruhusu au e, kusema kwamba yale makosa yao si makosa insha Allah taala tutakuwa ni kukomea hapo na tutakuwa ni kuendelea na mlango huu ee uh, inshaallah ta'ala uh, katika darasa ijayo wallahu wa ta'ala a'lam hadha wallahi tawfiq kile ambacho tumepatia ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu tulichokosea kutoka kwetu sisi wenyewe mna tutahitaji tambihi inshaallah ta'ala koi yote lenye tambihi barakallahu fiikum subhanakallahu wa la ilaha illa anta